Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Və sələt və sələt Və səlamu aləyəşrəhlənbiyyə Və seyyidil mürsəlin əmrəbəd Rabb işrəhli sadri və əsirlə əmri vəhliluqdətəmlilisəni Yəfqəhu qəvli Həm də olsun Allaha təkdir, şəriksizdir Əbədidir, əzəlidir Nə doğub, nə doğulub Onun heç bir tayı, bərabəri Bənzəri, oxşarı, misli yoxdur və həm də olsun Allaha ki, o imkansız şeyləri mümkün edir <coughs> və həm də olsun Allaha ki, o yoxdan var edir ölüdən diri çıxardır, diridən ölü çıxardır və həm də olsun Allaha ki, o ondan ümid kəsən qullarını sevməz və sonra salat və salam olsun Allahın sevmimli Peyğəmbəri Muhamməz s.a.v-in və, və əhli beytinin və qiyamətə qədər onların yollarını davam etdirənlərimiz üzərinə. Əziz yəni, müsəlman qardaşlar, keçən dərs Allahın izniylə, ruxşar ilə olmuşdu və inşallah elə məşlərdən də davam etdirərik. Lahşər, yəni qiyamət günüdirilib, insanların haqq-əhsaba çəkilmələri üçün bir yerə toplanmalarıdır. Və Allahın izniylə O gün insanlar bir yer toplanacaqlar. O gün insanlar, insanların çoxluğundan, insanlar yer üzərinə səpələnmiş, yayılmış həşəratlar kimi olacaqlar. Məhz həşərat kəlməsinin də kökü edəbi ki, həşir sözündən götürülür. Yəni, həşir məhşərdən gəlir. Allah subhanahu ta'ala Quran-ı kərimdə buyurur, o gün insanlar qəbirlərindən qalxıb, heç bir başqa tərəfə meyli etmədən, Həmını məhkərə çağıran israfilin ardıcə gedəcəklər. Rəhmanın əzəmətindən, heybətindən, qorxusundan o gün bütün səslər batacaq, kəsiləcək və sən o gün yalnız insanların piçıntılarını işitəcəksən. Taha surəsinin 108-ci ayəsi. Və digər ayda Allah subhanahu ta'ala buyurur, siz bizim hüzurumuza ilk dəfə sizi yaratdığımız kimi tənha özü də sizə verdiyimiz var dövləti, əhli əyalı Arxanızda qoyub gəlmişsiniz. Ənam sürəsinin 49-cu əsi. Və digər bir ayədə, yəni Allah subhanahu ta'ala günahkarların həşri parəsində buyurur. Biz onları qiyamət günü üzüstə sürünə-sürünə kar, lol, lal və kör olaraq məhşər ayağına çəkərik. İsra sürəsinin 97-ci əsi. Və Peyğəmbər s.ə.v. buyurur. Qiyamət günü insanlar üç dəstə olaraq həşr olunacaqlar. Birincisi miniklilər, ikincisi yürüyənlər, ikincisi də ki, sürünənlər. Və Ənəs radiyallahu anhu soruşur ki, ey Allahın rəsulu, insan necə sürünə-sürünə qiyamət günü ə, üzü üstə gələ bilər? İnsan necə üzü üstə gələ bilər? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, dünyadaykən onu ayaq üstə yürüdən Allah, ahirətdə də onu elə bil ki, üz-üstə yürütməyə qadirdir. Hədsi buxar müslim rəvayət Və ümumiyyətlə, kafirlərin, zalimlərin, xasiqlərin həşri barəsində yuxdəlif rəvayətlər çoxdur və bildiyimiz kimi cəzalar da çox vaxt istər dünyada olsun, istər məhşərdə olsun günahların cinsinə və növünə görədir. Məsələn, zülm layiq olduğu şəkildə Zülm olunacaq, Allah subhanahu Teala' unudan kimsələr unudulacaq, sahmıyanlar sayılmayacaq və yaxud görməməzlikdən gəlib üz çevrənlər üçün çevrən kimsələr kör olacaq və təkəbbürlü insanlar qiyamət günü kiçik insan şeklində həşr olub, digər insanların ayarları altında qalıb əzləcəklər və əzləməmək üçün sağa-sola qatacaqlar və s. Ənə əməllər, cəzalar əməllərin növünə görədir. Və Allah subhanahu ta'ala digər ayda buyurur, Allahı zalimlərin etdiyiləri əməllərdən qafil Allah onların cəzasını gözlərin qorxudan belələcəyi günə saxlayıb, o gün onlar başlarını yuxarı qaldıracaq, carçıya doğru hərəkət edərək tərəsəcəklər, o günün dəhşiyyətindən onlar özlərini belə unudacaqlar və qəlbləri də qorxudan, o günün dəhşiyyətindən, bütün digər hisslərdən elə bir ki, xali olacaq. İbrahim surəsi 42 43-cü ayələr. Və digər ayədə Allah Sübhanauhu Taala buyurur: Peyğəmbərə müraciət edərək: Ey peyğəmbər, qorxudan ürəklərin ağızlara gələcəyi, uduğuna belə bilməyəcəkləri dəhşətli və yaxın bir gün gələcəyi ilə sən onları qorxut. O gün zalimlərin nə bir dostu, nə sözü keçən bir şəfaətçisi, nə sözü keçən bir şəfaətçisi olar. Allah gözlərin xəyanətini və insanların qərblərində qizlətdiklərini bildir. Mubilin surəsi, qul 8-ci ayət. Və digər ayədə Allah subhanahu ta'lı yenə buyurur, Ey cinlər və insanlar, o gün sizinlə biz əməlli başlı məşğul olacaq. Ər-Rəxmən surəsi, 31-ci ayət. Və Cəbir radiyallaha anında edilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sələm ümumiyyətlə buyurur, qul hansı hal üzəri ölmüşsə, qiyamət gün o hal üzərinə həş olunacaq. Hədis-i Əbus-Süm rabət <gülüyor> Və qiyamət gün insanlar həş olanda günahlarına görə tərli olacaq. Kimin təri dizindən, kimin təri elə bir göbəyindən, kimin təri də öz təri içərisində boğulacaq. Necə ki, Əbu Hüreyrdən gələn hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi buyurur: "İnsanların hər birinin qulaqlarının yarısına qədər çatan qiyamət gün təri olacaq və belə bir Batmış bir vəziyyətdə elə bir ki, insanlar qiyamağa qaldırılacaqlar, durduqulacaqlar. Hədisi İmam Müslim rəvayət edir. Və digər rəvayətdə tərləri ağızlarına qədər çatacaq deyə buyurulur və həmçinin hədisin arxasında gəlir ki, qiyamət günü insanların təri 70 zira elə ki, yeri istatacaq. Tər elə ki, 70 qulaç yerin dibinə çökecək. Hədisi bu xarim rəvayət edir. Və Allah subhanahu Teala ümumiyyətlə insanlar nəyə layiq edirsə, ona görə insanlarla müamilə edir. Necə ki, müminlər barisində buyurur, o gün biz müxtəqləri mərhəmətli Allahın hüzuruna hörmətli bir nümayəndələr kimi toplayıcıq, qəbul edəcəyik Məriyyəm Sürəsinin 85-ci ayəsində. Həmçini Peyğəmbər s.a.v. digər hədisdə buyurur, o gün heç bir körgə olmadığı zaman, yəni qiyamət günü, Allah subhanahu ta'ala bir körgə yaradacaq və Allahın yaraddığı hər bir şey Allah subhanahu ta'ala izafı olur yəni ki, mən də Allahın alım, sən də Allah isə hər şey Allah subhanahu ta'alamdır amma Allahın yaraddığı hər bir şey Allahın olduğu üçün hədistə bu ifadə Allahın körgəsi deyə keçir və burada başa düşülən Allahın özünün körgəsi deyil və çünki Allahın körgəsi olanda haşəlilləh Allah bütün naqistiklərdən uzaqdır. Gərək Allahdan yuxarıda nəsə olsun ki, Allah Sübhanələrinin kölgesi çıksın. Bu da mümkün olan bir şey deyil. Yəni, nəzərdə tutulan odur ki, Allahın kölgesi, yəni Allahın yaraqdığı bir kölge. Nəsə, hədisə davam edək. Heç bir kölge olmadığı zaman Allah bir kölge yaradacaq və bu kölgedə Allah Sübhanələrinin 7 qrup insanı kölgələndirəcək. Və birincisi, ədalətli hükümdardır Və İslam da bilir ki, ədalət məsələlərinə çox yer verir, önəm verir Necəli, Buran-ı Kərimdə Allah subhantılı buyurur Və lə yəcrimən nəqumşən ənə qovnə alə Bir qövmə olan elə bir ki, kininiz, kudurət, kudurətiniz O qövm arasında ədalətsiz hüküm verməyə səbəb olmasın Və Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki Əgər qızım Fatime belə uğurluq eləsə onun əlini kəsərdim. Və ikincisi, Allaha ibadət etməkdə böyüyən gənc. Çünki gəncin ümumiyyətlə enerjisi çoxdur. Dünyanın gözəllikləri gənci daha çox cəzb edir, daha çox çəkir. Gənc vaxtı insanın ən gözəl, ən möhkəm bir şeyin bir növrəsini atmaq üçün ən münasib, həmçini də ayağının böyürüyüb sürüşməsi üçün Bu baxımdan ən təhlükəli vaxtdır Ən təhlükəli vaxtdır Və bu vaxt Gəncin Allah subhanahu ta'alaya Bağlanmasına Daha çox ehtiyacı var Amma Yaşlı vaxta isə belə deyil İnsan elə bil ki, yaşlı vaxta ağzını dadı qaçır Dünya ləzzətlərindən Haradasa doyur Ümumiyyətlə yuxusu azalır Və s. buna bənzər sifətlər insana gəlir Və insan zəifləyir Məhz qocalanda namaz qılanlara həmişə misal çəkilər ki, Allaha ibadəti, itaəti yalvarıb yaxarmağı ən zəif vaxta saxlayanların misalı Allah üçün malın ən pisindən sədəqə çıxartan insanların halına bənzəyir. Məhz buna görə ibadəti bilərəkdən. Bilərəkdən qocalığa saxlayanların bu hərəkəti onlara utancı olaraq yetər. Görün, hela qaçılıb ibadət etməyənlərin mənziləsi nədir? Və ümumiyyətlə alimlər gətirir ki, günahın cazibəsi çoxaldıqca aqibəti zəifləyir. Cazibəsi azaldıqca, cazibəsi azaldıqca aqibəti, əzabı ağırlaşır. Məsələn, zina edən insan əgər evli olarsa, Bu insan hökmü nədir? Daşqala. Amma suba insan zina edərsə, bu insan hökmü nədir? Sevgə inşallah. Demək, evli insanın zina etmə məsələsi evli insanın elə bir ki, günahın cazibəsi azdır. Yəni günah onu qədər çəkmir, çünki bu insan evlidir. Övcəsi var. Ona görə şəriət Elə bir ki, qudurğancılıqdan dolayı, elənən günahların bərdişkarlıqdan dolayı, yəni əgər bir orada çəkicilik yoxsa, bundan dolayı el elənən günahların aqibəti ağızlaşır. Amma real bir cazibə varsa, həqiqətən insan böyük bir mücadilə verirsə, onunla onun əsabı indi. Məsələn, gəncin zina etməsindən, evli insanın zina etməsi, yenəcək, misal çəkdik, indi. Həmçindik, əlhərdə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, buyurur ki, üç kimsə var ki, Allah subhanahu ta da qiyamət günü onlara baxmaz, onları danışdırmaz və onlar üçün, onlar üçün şiddətli əzab var, şiddətli əzab var. Onlardan birinci, yalançı patışaq. Çünki patışaqın yalan danışmağa ehtiyacı yoxdur. Güc də ondadır, haradasa. Yəni, ehtiyac yoxdur. Və ikincisi, gəlir ki, təkəbürlük əsib. Və insan ola bilsin, təkəbirlik eləsin, nəsə səbəb olsun, və yaxud maşın olsun, mal olsun, pul olsun. Bu da düzgün eləmiş, şək yox ki. Amma ki, bunda səbəb var. Amma kəsibdə görürsən ki, heç bir səbəb yoxdur, səbəb olmadan təkəbirlik eləyir. Və üçüncüsü də alimlər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səllam gətirir ki, qoca zinakər. Çünki cəvan haradasa, Allah misinkinli cavan məsələn evli deyil və yaxud cavandır. Amma qocəz nakarın ağibəti hətta artıq ağırdır. Çünki bu üç dənə sadaladığımız bu 3 kəsdə də günahın cazibəsi zəif olduğu üçün ağibətləri yüksəkdir. Ağibətləri yüksəkdir. Və ümumiyyətlə ibadəti sonraya saxlayanlar, sabah-sabah namaz qılanan başlayanlar deyənlərin vəziyyəti də Heç də qocalardan geri qalmır. Sonra qılaram, sabah başlayaram deyən kimsələr barisində Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sələm buyurur ki, hələ təllimu buyurur ki, işi soraya bıraxanlar həlak oldular. Yəni, işi soru eləyərəm deyənlər həlak oldular. Və bu insanlar kim ki, əgər işi bu məsələləri xüsusən mühüm məsələləri soraya bıraxırlarsa, bu insanlar özlərini aldadırlar. Bu insanlar öz özlərinə elə bir ki yalan danışıırlar və aldadanların ən pisidir özünə yalan danışan kimsələrdir, öz özlərini aldadan insanlardır. Və <coughs> ey sonra edərəm deyənlər indi içimizdə olduğumuz vaxt bir neçə saatın əvvəlinə bir neçə saat əvvələ nisbət olunsa Bir-neçə saatin əvvəlinin sonrası deyilmi? Və ey, sabah-sabah deyib özlərini aldadanlar, bu gün də dünənin sabahı deyilmi? Və cavanlar çox yer, elə bir ki, çox danışdıq cavanlardan, cavanlar çox yer verməyimiz, onlara çox vaxt ayırmağımız bu. Demək deyil ki, Allah subhanahu Teala'nın onların dinə gəlməsinə ehtiyacı var. Əksinə, bu cavanların özlərinin cəvan vaxtı Allah s.ə.v. dininə bağlanmasına böyük ehtiyacları vardır. Ləfz bu baxımdan da cəvanların üstündə alimlər daha çoxdurur. Və üçüncü kimsə, Pəqəmər s.ə.v. buyurur ki, Allah üçün bir-birini sevənlərdir və Allah üçün bir yerə toplaşıb, bir yerdən ayrılan kimsələrdir və dördüncü kimsə qəlbi məsqillərə bağlı olan kimsələrdir. Kimsədir və beşincisi, və beşincisi gizli sədəqə verən, hətta elə sədəqə verər ki, sağ əli ilə verdiyini sol əli belə bilməz. Və ümumiyyətlə, ibadətdə asıl köknəli gizlidir və necək sələflər gətirir, əgər bacarsaydım, deyir, ibadətimi mələklərdən gizlədərdim. Amma, deyir, bu mümkün olan şey deyil, Ona görə də o şeylər ki, imkan var, gizli eləmək, orada ən əksən nədir? Onları gizli həyata keçirmək. Əgər şəri bir xeyir və dini bir fayda varsa, sədəqəni açıq-aşıqaq verilmək olar. Və altı, Peyğəmbər s.a.v. buyurur ki, Allahı təklikdə anıb göz yaşı axıdan insan və yetinci də gözəl, varlı, nəsəbli bir qadın onu cinaya çağırdığı zaman... <coughs> Mən Allah'tan qorxuram diyen insan. Allah subhantalar bizə iştifadə anlər dənəsin. Dəvəliyətlək <Sessizlik> üçün <Sessizlik> də Sallallahu səlləm alə Nəbi ilə Muhamməd və alə və sahibə və